Маменько Кротов ще був під враженням почутого Про нову зброю, яку мав дати фюрер своїм військам, читав мало не в кожній газеті Особливо, коли радянські фронти в Білорусі розпочали широкий наступ А хто може сумніватися у генії німецьких фізиків? Не все пропало, казав собі Кротов та він і не нудьгував. Ще коли заживала рана, прочитав у «Сєвєрном Слові» оголошення. Троє російських вродливих дівчат – Анна, Ольга і Тамара – шукають знайомства з трьома красивими російськими молодими людьми, не старшими 25 років. Мета одруження – писати на адресу «Курляндія». Калсі, пошта до запитання Це було у квітні Кротов написав усім трьом, щоб вислали фото Вибір є А чи вродливі вони, як запевняють? Мабуть, уже побували і у воїнів генерала Власова І в німецьких солдатів Та хіба не завиєш від нудьги? У госпіталі є медсестра Алма, але надто худорлява. За успіх у наступній акції, проголосив Тост Вундерліг. Теж мені дивина, чого варті до пришелепуватого лісника, зверхні мовив маменько кротов, познайомившись із ними. Якби він менш боявся, то цих парашутистів можна було схопити ще у квітні. Невже радист у них знову мій однокашник по запасному полку? Знав би, що доведеться з ним морочитись, підкинув би у його юшку мухомора. Якби не це радист, не було б у тебе, пане Кротов, залізного хреста, зауважив Вундерліг. «Однак за хвости корів твоїй команді доведеться сховатись під час каральної акції. Тільки так ви зможете непоміченими підійти до місця, де вони будуть. Головне – радист. Живий чи мертвий?» «Хто б міг подумати?» – вів своє маменько Крото. «Я ж йому, Салазі!» Стільки пенальті забив. Ну, життя. Завтра рано вранці почнемо ганяти небесних чортів. Щоденник Галки, четверте квітня. Хоча на день ми залазили в зарості ялинника, спати не могли. На лісових дорогах, на просіках лунали голоси вигуки. Весь час треба бути насторожі. І йшли до Риського шосе тільки вночі. На третю добу відчули в тому. Треба виспатись. І Короб відшукав місце. Хлопці постелили на землю два плащ намети, а укрились парашутом, єдиною ковдрою, що рятувала нас у зимові ночі від холоду. Усі поснули, та мене розбудив мій сусіда кудрявий. Що таке? пошепки поспитав я, щоб не сполошити хлопців. Поглянь, яка картина. Ми лежали на невеличкій галявинці під кучерявою сосною, залитою місячним світлом. Сніг сріблився, зливаючись із блиском нашої ковдри. Шовкового парашута, синіли тіневі боки ялин, поступово переходячи у ясніший колір, а вершини дерев гордовито й яскраво вирізьблювались на тлі зоряного неба. Гілки нашої сосни звисали аж до землі і процюджували меретливе золотаве світло, яке найрізноманітнішими вигинами і відтінками. Лягало на хлопців, що спали. Тиша дивовижна. Іноді тільки чути було, як хропів наш охоронник порядку короб,